او بیا تدلی سره د کنا نو چې دا د غي ان په بیا مراتب زمون تفریق او ناغواسان نو دات له لغت کې طالبان محفوظ د دلس ینه ظلمت نه او استلاده عام علماو فقيه کوم دې تدلیس وی هغه د مبيه عيب پټول وتا نو چې پښینو تیار ده کنه تیار کې څه شنه مناسبت یې سره ظاهر دي پټول دایره او په استلاک دا پټول دی دایره پسندک او ظاهرا تو توڅه چیرې د شهري بیا طالبانو د مختلف اقسام دی او رجی کیږي د دې قسمه نوتہ شراز زمنګ دې اصول سره زیاد زیاد راځي نو دا شی به کومه نه لري فریدی هغه د دې تابع نه دره اهم اقسام یو تدلیس لسنات د تدلیس شیوخ درم تدلیس التسویہ علماء عراقی ایمان سیوتی رحمه اللہ دادری زکر کئی جدا نور علماء لکی ابن صلاح وغیرہ مقدمہ کی اغوی دو زکر کئی دو دا سو وجدا منگوائی دری پا منز کی تضاد نشت دی زکا دا تدلیس الاسناد تدلیس او تسویہ دای داخله کړی ده دا په تدلیس او اسناد کې نو دوی ذکر کړی دي خلاصو شو خبره تزه نماته سویله اقصا میری دی خدای درې مشهور یو تدلیس او دا ده ته وای چې محدث صح حدیث محدث صح دا شی استاد شیخ نه روایت کړي چې دا د هم عصر وی مګر دا سره ملاقات نه یا خو ملاقات شوي خدغه نه س حدیث نه وي اوریدل یای یا اوریدل وی وچې کوم حديث دی بیانې ناغې نه اوریدلې ډېکشن دا حديث محدث داغه د شیخ داغه شیخ د څه یا معمولی شاګر نه اوریدلې داګه زویث واسطه من نسکی حذفلی او د شیخ نداسی روایت کوي چې د سما شایب او هم بوتراجی سما شایب او هم بوتراجی دارن لا تدلیس داریبان لک بقیتهم ولید شو او کوي اولید ابن مسلم تدلیس دا قسم تدلیس ډیر ناکار او نا جایی زده سره؟ ناکار او نا جایی زده تالیبانو محدثین زکوی چه دا قسم تدلیس دا لار دا د دروغو په پیغمبر او دا لار دا پارده فست خراب ولو ده دین ولی زکه چه روایت ده کذابینو وزائینو مجروحینونا بغیر د بیان ده دا داغید نقصان ده دا لوی جرم ده محدسین زکه وی لکه حماد ابن زید وی چه ده ده حدیث که داخل المتشبهان بمالم یعط زان مول مول در اکی وقت سمیلاو شوی ند یا سی زان داشت نیکی دا ماسلیم دروب ندی دا پدی که داخل وی چیزا دا حدیث بیانمانس که طول سده نقصان ده کلابیس السواب الزور دیکن و حدیث تا اشاره کئی آسیم امن نوبیل اغلو شخصیت وی وی لان دی حالات زما پنیز باین دا دی قسم تدلیس چه دام داخل دی پا حدیث دا متشبه انکی او دا تدلیسی کن دی دا زلطا و رسوائی دا او دوکا ده بلا وجا دا سعی کول دی دا آغا شی چه اغا دا سر نسعی نده لکسنگ پا تدلیس و تتشویه کی شی برابر ای کنه ضعیف کمی سند برابره عالی که منز که اغا نازی لی او را بانی پوشی تالیبانو بلا وجه ده ده نقصان فساد ده خراپول ده ده حدیث ده سقه ده نقصانات تی دا دا بل نقصان رد ده ده اخبار و صحیحان ضعیف ومدقه خلک خلق زوته اینو سیده بیبیا توجو نی بل نقصان زا یک ولدی د مرویان هو د پارا د مروي روایت کونه نو دا نقصانات دی په دې کې بل د تدلیس تدلیس الشيوخ وحوا دا چې محدس خپل شیخ غیر معروف مشهور نوم یا غیر مشهور کو نیه بانی یا غیر مشهور نسبت بانی یا غیر مشهور صفت سرا ذکر کئ چې معلوم نشي ه سچل پخشتره کنا که کارشه نو بیا په می جامع خړی زکه شه دا شیخ د درې طالبانو دغه مولاده یا احمد رضا خان دے علاکہ مصال میوگر ضعیف دے یا معمولی درجے والا راوی دے دا سورت دا تدلیسوں نامناسب دے بلکل ناجائز ندے بلکل ہاں کددی تدلیس بوجه بان نصوص سریحاو تا نقصان دا سیدونو بیا ناجائز برابرهان طالبانو دریم قسم تدلیس او تسویا تسویا برابر ته دوی د خپل سند څخه غزوېف لري کوي او برابرۍ د حالي ګرځي موږ کړه سند نازل دي دا شو لیکل سند منس کسر حقیقت کې نازل دي خو د غزوېف څخه نور ځای د شیخ نه بره عمده که ولو ده پاره ده سند آلیزه که سند آلیزه آلی ده بایتون خالی و سندون آلی چا بسید اکبر کبیر سبحان الله بخورتان و حسیل از طالبانو محادیس قبل شیخ خوحزب نکری و حادیس عمده جوڑا ده پاره برا ده شیخنا دا ضعیف یا معمولی راوی حذف کی او التداش لفظ کیدی چې په هغه کې د سما احتمال راځي ها سما سما احتمال راځي شاباش او دا بدترین قسم د تدلیس دی او دا حرام دی سره حرام دی اوس طالبانو حکم در تدلیس سریتا تدلیس امام شعبا رحمه الله مشور امام امیر المومنین هم برتوی اغوی دا خبرم چیز زناوکم احب علی من ان ادلیس ادلیس تدلی س د زینا خدان په نسبت تدلی شوري zina غير مطابق يرم دي دغه خپل ذات پوري او تدلیش کې شريعت تنوسان ذات د پیغمبر باندې درو جوړول دي خلق با او ترک د صحیح روايتونو راځي داینه په خوره شريت تقريبا وخت دي ان شاء الله کار کی الله اکبر کوي ابن مبارک رحم الله وئی ها دغه امام شوبای وبلا خبرم کوي چې دغه زینان اشد بل لفظ یې څنګه استعمال کړي دغه زینان اشد ابن مبارک رحم الله وئی چې د آسمان نو غرزې ده ما دار ته ډیر فختي د دینه چې ته تدلیس ابو اساموی رحمه اللہ داوود المنقری رحمه اللہ دا ملکه منقری ملکه ابو اساموی خرب اللہ قرآن دی که اللہ کورونا دا مدلسین بیوت المدلسین ندي دا خلق زمان ما هم عندی الا کذابون ندی دا زمان پنیدونه مگر دا رو جا. کامل د ابنی عادی کی دا قول دا غیوی زکر او سلیمان ابن داود المنقیری اغوی تدلیس دا تاریوانو خوبستی پلیت شیدی دوکہ دا دروگ دی پرتکی گی بدا خلق یو متوب لسرائر فی نفادی واحد اے طریقی واحد په دے بھئی دروگ جنو ڈلوی فخبر امانی پوش دا اوی ویچی او تدلیس داخل په پدی قول کیم یفرهون بما اتو و يحبون ان يحمدو بما لم يفعلون دیکھ داخل صورة عالی عمران ایک سوارتا چی نمبر آیات حافظ ابن رجب رحمه اللہ هم بلیوئی چدا دی یعنی دیر مکروحا دی ناروادی دا اکثرو پنیز باندی خوی او خبر آیات ساتی تنبی یا نوٹ په شکل باندی یو محدث خپل سکه استاد حضرت کی اگر چې په استلاکی تدلی شوی نشي ده لیکن دا مضمون بدتر او ناجائز نه ده لکه سفیان بن اوینا او امام بخاری استاد سره لو انده نو صرف سوي احمد سوي احمد او روانی پوشوی. چونکه اصاعتیزه سری. سیقه دی. و نقصان خونیست درکن. نقصان شریعت پرسی. او دا تدلیس کی خواه زویف لری که ولی کن. دا مسران. لکه زرگرسو که سپین دن نکی رپاس لگونده که زرده که دقشه نقصانی دی. او روانی و تدلیس ولی که تدلیبانه. دو غرض سوده طه غرض فاسد یو محدث استاد معمولی درجه والي نو د اولوي شان ده پارا حضرت کوي استاد حضرت کوڅو کی د استاد استاد نه روایت وکړي دا حرام دي څنګه دویم غرض اختصار دپاره لکه بعضی اکابر محدثین کوي د دې گنجائش تدې مونږای شي نه اختصار جایز فرهم کله حدیث جایز ده کله کله داسې اختصار دواجن دا کوي خدا غزه کوي چې ایهم د تدلیس نه یا یعنی اغایب د تدلیس په نه واریږي او کله چې لفظ د تدلیس مطلقاً ذکر نو سر کېږي ستو طالبانو فرد کامل ني نه جایز تدلیس وی اوس حکم د دې کوم محدث مبارک چې ثابت شي جرأت تدلیس کړي داوا هیڅ روایت مقبول نه ده ها البته که سې قوي او د سماع تسری وکړي انان پزیسو که حد دستنا سمینا وغیره نبیه موتا برگو اوست طالبانو چه دا اوپی جندلشنو بیا خروات مختلف قسمت تدلیس کئی نو ضرورت راغی طبقاتو د مدلسینو تا سراغی؟ انشاءاللہ مناسبت دا پنجپیریانو سران بنا بر قول راجح پنځه طبقات د مدلسینو به موږ ذکر کوو اور پسیو زمون اول سبق شی دغه فن نویندار شونور په قواعد او کې لکه دې شوي مون تلوند کی شکل راسی که نه هغه به حل شی طبقات د محدثینو طالبانو ا مدلسینو افسان د مدلسینو یعنی طبقات د مدلسینو طبقه اوله دا سب کا اگر تب قد شدا پر تبدیل کولی موصوف کولینشی مگر نادرن یا سورہ تن نہ حقیقتن حکم دسی ادم نے شابسی او پدی کی تقریبا مشهور غڑ اندازتن سر دریدش کا سان ذکر کئ نمبر ایک ابو نعیم اسبحانی حلیت الاولیاء والا تیک احمد ابن محمد ابن ابراہیم بن حازم رضو بے رور احمد ابن محمد ابن ابراهيم بن حازم السمرقندي ابو يحيى الكرا بيسي احمد ابن محمد ابن يحيى بن حمزه الدمشقي اکثر روایت کئی عن ابی ہی عن جد دی ہی عن ابی ہی عن جد دی ہی حلن کی امام ابو حاتم رازی وئی چه ما پخپل آوری دلیو چه دویل دو لم اسماؤ من ابی شیعہ نو دنی کن ایک کم دنو آوری دلیو لم اسماؤ من ابی شیعہ سلورم طالبانو اسحاق ابن راشد الجزری ابو سلیمان الحرانی دے حد سنا پزید وجادہ وائی استعماله حد سنا پزید وجادہ خمجزی کرکڑے ہو کرنا وجدتو بخط فلان حدیث دا حدیث بیانې د ظهرینه نو ورته یو څخم ځکه چې ظهری سره ملا شوی نو دو ویلا مارو ته بی بیت المقدس فوجت کتابن له فوجت کتابن له دا نقل کړی امام حاکیم د اسمايلي رحم الله امام ابن حجر رحم الله وی چې دا دروغ څرس مشابهت لري سلري یعنی دروغ نه دي خو وجهي به او څه ذکر کو دغه کې د دې مرتبه د احاديث او حیثیت بسې هغه به ذکر کوي کینځم طالبانو ایوب بن אבי تمیمه ایوب بن אבי تمیمه کی سان السخس اسخ اسخ تیانی ابو بکر یو سکه ایمان دی انس رضی الله تعالی عنہ لی دل ده خدادن ایس او درې او سو احادیث بیانې ددنه 5 سره او دا احدیث مستدرک دا حاکم او سنن داری خودنی کی موجود دی تک شو طریقا ایوب من النجار الحنفی ابو اسماعیل الیمامی عربایی که چل لفت رازی یمامی یو نسبت نکنه اما خدا قدس شو دا ده يحيى ابن ابي كثير صرف یو حدیث اور ایدل لري او باقی نو ډېر حدیث زده نه بيان هي فوري دلينه دي کوئیږي په خبره باندې الفاظ سره دي کنه اوم جريرم نو حازم بني زيد بینه عبد الله الازدي ابو نظر البصري ثقه يحيى الهماني همانيو همانيو مشدود ده وتدليس راي ده موصوف کده يعني ذکر کله چې دا تدليس کوي دا ابن حازمنا انسال ابن ساد پسیفت دن موند نبی اسلام کی دا روایت نقل کرد او دین دا تدلیس بوی مالولی اتم الحسین ابن واقد المر وزی ابو عبداللہ اظباو تابعین ندې دارې قطنی ابو یعلا الخلیلی وترلی سرا موصف کړي چې دې ترلیسک نه ہم حفص بنو ریاس بن طلق بن معاویه الکوفی الکوفیو القاضی امام احمد او دار پتنی پا تدلیس رسده ذکر کرده دی نی محصوب کرده چیده تدلیس کے محصوب کرده لسم خالد ابن محران الحضاء زالسرم ابو المنازل البسریو زړه دې بل یولسم زیدم نو اسلم العمریو العدویو ابو اسامه کونی ایدہه المدنیو عدوی د دې مولا ده مولا هو تر سره مولا آزاد کړل دې روایت کې حدیث دی ابن عمرنه او وایسته توبنا اسلام چې ما سره هم خبرې کړو مام د سره خبرې کړې هود او رضالین دی ابن عمر نا. زید اسلام خبر اکڑی و ما سره خبرې کړې ما فارزلین دی <تصفح> او دې روایتونه دایو نی عمر نادر روایت کوي هغه نه دی اوریدل سلمت ابن تمام سلمت ابن تمام ابو عبد الله اشقري الكوفي اتبع تابعين نه اللہ ما ابن حبان ویچی سقہ تابعی دیں علائی علائی او تاریبان ابن ابی حاتم ورسا مدلس ہوئی موصوب کئی پتر لیس دیال الذبيو الذبيو الكوفي ها ذات کې سره د ابراهيم النخعي مرګ ورو کېږي شاګرد داره قطني داره قطني امام حاکم موثوقي په تدلیسه یری بدلې څوک دی سوال لسن تاسو ابن کیسان الیمانی ابو عبدالرحمن الحمیری تابعی مشهور دی تاسو ابن کیسان الیمانی ابو عبدالرحمن الحمیری قبيله دا تابعی مشهور روایت کوي د عائشې نه او ریدلی ندیدهم الومین ایشینا ابن یحیاب نمائین ابو داود کرا باسیوں الکرا بیسیوں داورتا مدلس ہوئی پین لسم عبداللہ ابن زید بین امرو کنی ابو قلابتا الجرمیو البسریو <تصفح> آه مشہور راوی ہے نا مشکات میں تو نہیں نا انشاءاللہ ان دسال آئے گا افن عجیب ہے الجرمیو البسریو تابعی دیں امام زہبی او علائی رحمہ الله ورطمدلس ہوئی انہیں موصوب کئی شپارسن عبداللہ بینے عطا اقائفیو المکیو ابو عطا کنیا مکی تراغلے ہو کشرانو تابینو کی دن. تجلس باندې موصوف کړي محدثین ولسم عبد الله ابن عبد الله هو بن وهب ولي کله شو دا لفظ برازی تا اسطنو دیکی لگ احتیاط بیگی. قرآن شیئ. قرآن شیئ. مولا هم دا نسبت دا, مخم... مو... دا موالی و پیسے. بیلا دا. دا دا. دا دا دا. غلا والی تاکھا. دا غلا مانم دا. قرآن شیئ ندے زاتا. مولا دا دا قرآن شو. المصری. مشور فقی امام دا. ابن سعد. ودبان اندر تدلیس. اطلسم عبد ربی عبد ربی ہی, ہی بینی نافی الحناط الکنانیو خطیب بغدادی پتاریخی بغداد مقدمہ کیا دیتا مدلس ہوئی سیقہ دے. دے سیقہ دے عرصت حکم بیانوں کو نتازشتی باکی دادی تفقیب حکموں بیان کو احن اللہ سم عالی ابن عمر ابن مہدی داری اد داری ختنی اول حسن حافظ مشہور دے. پشور حالیمگار خود تدلیس بانی محدثیون اوصوف کریں شلم عمر ابن دینا المکیو کنی ای ابو محمد ال افرم الجموحیو الجموحیو جمعہی سر تاریبانو مولا دیدی نسبی تعلق سره نشته مولا ثقه تعوی مشهور امام حاکم و تمدلس و موصوف کړي یو الفضل بني دوکن دو, دو دال پیش دوکن ابو نوایم الکوفي د امام بخاری لویو مشایخ او استادانو کړي احمد ابن صالح مصری تدلیس باندې موصف کړل دوئستم امام مالک رحمہ الله مالک ابن انس ایو امدار الهجره دبر روایت کوله د سور ابن زیدنه حدیث د کرامه ان ابن عباس او کرامه به حذف کو ولما ابن عبد البر مالکی دی اوئی چون کی دا من خطیره تدلیس نه دی څه دی من خطیره نه تدلیس زکر سور ابن عباس سره نه د جمع شریکان ک جمع یې بیا بغ خبره کیدله خبربان پوښ شو داسره امام مالک دا تدلیس مونږه دا تدلیس اخر کی حکم بیانو څه د دې حکم دا مو تدلیس دی تاسو د دې حکم ورسی ها یو قاعده به ساتي چې د دې مقابل کې هغه ايمان راشد شریف باندې الزام نه بیا به داوی ریواي پرایږي په دا دی دا یو ټکی ټکی کولیکي چې بیا د تثباني نور د دې ریواي تو نکش کلان نشته صرف د رشتم تریمن ایمان بوخاری رحم الله وراله الله په ابن مندا موصوف کړي په تذلیل یو په امر کې د شقه پر لیست لیکن نور ائمه د ابن مندا موافقت نه وکړي 23و ان 23 محمد بن اسماعیل البخاری کی ته مشهور دی نه صلی رشتم تاریبان چوبیس محمد ابن عمران بن موسی المرزوبانی زا پر پیش ہے المرزوبانی الكاتب الاخباری دے حدثنا اخبرنا پزید اجازت کی استعمالی او دا دی بیان نکی قسم تدلیس شو کنه طالبان کنه شو شاباسی فنزویشتم طالبان محمد ابن یزید ابن خونیس خا پیش خونیس تزخیر المخزومیو مذومینه دی مولا ویلاول اتاخه کله نسبت ویلاول اسلام نکيږي ویلاول اتاخه نکيږي کنه شابش طالبانو ابو عبد الله ابو عبد الله المكيو امنه هبان واي حديث دغه سنه معتبر دی کچه خلا دن سما بیان اکڑی پریوائیس پلکی تیم سرے بستے سو پاتی شو آتا آو حکم پری تبکی منیو سلور تبکی کوشش بکو نیو سیده ټیمبور له شیواکو یني ورادي بور له شیوا دا چی دین اوځي کنه او فصي غبن سي